Te'n fem mai un un follow? Què és una piulada? Saps fer anar Instagram? Tens més amics al Facebook que al carrer? Tots els secrets de les xarxes socials amb Pilar Fúñiga i Alfons Miralles. Alfons Miralles, molt bon dia, benvingut. Bona tarda, Noé. Jo vinc aquí carregada d'energia. Bona tarda, tot bé. Sí, sí, sí. Que avui... Avui, avui no tenim la Pilar, oh. Avui no tenim la Pilar perquè... La tenim desapareguda. Bueno. No sabem on és. de la xarxa, deveu estar. Sí, perduda la xarxa. i volens enviar algun whatsapp per avisar-nos. I no ens arribat. I no ens arribat perquè, clar, és que són de pagament o que volen ser de pagament. Al dilluns ens aixecavam amb aquesta notícia, les declaracions que arran d'una entrevista que el senyor Salvat oferia de ràdio, doncs sortia la, el titular, no?, que, que ens deia que amb un mitjà escrit d'Andorra. Bueno, el diari d'Andorra sortia publicat ja. que el senyor Salvat vol que Apple o Google paguin per poder tenir servei de missatgeria gratuït a Andorra. Bueno, això és una cosa que, que és molt estranya i recurrent en els operadors de telecomunicacions. Eh, de fa molts anys, tots es queixen que el, de, tots aquests serveis gratuïts a la xarxa eh, consumeixen recursos de telecomunicacions i no paguen ni res, i en canvi les companyies i els operadors han de posar o... la infraestructura uh -huh. pues, per tindre cada vegada més bytes i, i més ample de banda per poder funcionar. Però una de les coses estranyes, i deixa'm acabar, i no, eh? abans sí. preguntes el que vols, uh -huh. una de les coses estranyes és que des que fa tants anys que s'estan queixant tots aquests operadors de telecomunicacions són els anys que porten fent més benefici de tota la seva història. És dir, més la gent consumeix a la xarxa, més benefici fan els operadors de telecomunicacions, tot i tindré que afrontar les infraestructures aquestes. Mm -hmm. Això va... M'ha fet recompensar sense tenir res a veure, eh? Um, et posen un accidents. em penso que era el 1.400... <laughs> No, la Revolució Francesa, en el 1789. Tenim totes les portes de la Revolució Francesa, tenim la gent indignada, les condicions de vida eren pèssimes, hi havia malalties al carrer, havia pobresa, havia misèria, però va ser, res, uns tristos clasants els que van desencadenar la presa de la Bastilla. Bé, només que uns tristos clasants va ser la... que en les classes mitges es va voler encara afegir més impostos i més imposicions a tot el que tenien. I va ser la classe mitja que es va sublevar. Eh, com recordava fa uns dies eh, hi havia una emissió que va haver una emissió a França 3 que va ser molt interessant que va recordar el tema de les crisis mm. no és la revolució francesa no és la primera anteriorment per exemple una de les primeres va ser els el, el, el reis francesos mm. que devien molts diners a l'ordre de, dels templers que eren mm. els banquers de l'època, els templiers i que anaven a, a Jerusalem a lluitar sí. i, i no van trobar res més que com que no sabien com tornar els llocs carrers uh -huh. van dir els eliminem i, i van borrar els templers del mapa i, i la revolució francesa és una altra crisi però aquí eh, ara arribem a un punt que, que en bueno, Dora Telecom o STA aquest tema de, de fer pagar aquests serveis i per un costat eh, a ells els retueix el nombre de SMS o MMS o els MMS, aquells missatges amb imatges mm -hmm. que no van funcionar mai correctament mm, clar, Amb ells això els disminueix o els disminueix els minuts de tràfic perquè hi ha l'Skype, per, perquè hi ha el Whatsapp perquè hi ha el Beaver, tota una sèrie de serveis mm, que són a vegades gratuïts i a vegades pagant i que, que consumeixen evidentment ampli de banda però clar, per un altre costat totes les connexions, eh, tant en mòbil com en fixa, els hi estan augmentant i mm -hmm. aquests ingressos que potser compensen els, les pèrdues de ses meses i de minuts que tenen. Però, esclar, a veure, jo, jo tenia malantes, però no som un país amb un mercat lliure i que s'ha d'adaptar a les exigències del mercat? O només uns quants? O només per segons què? Ten, pensem que tenim la, la telefonia amb, eh, que és, una, és un monopoli de l'Estat i, i, i l'electricitat un pseudo-monopoli, no? Però mm. Alguns dels tuits que han anat sortint durant aquests dies després de, de la proposta del senyor Sabat, més no, la xarxa s'ha revolucionat, diu Andorra Telecom tenen menors treballant cosint pilotes de futbol i ja, gent indignada, Andorra Telecom bloquejarà la Palabrados a les armes. Um, a gran aposta de ser en favor de les tradicions i retorna als orígens, els senyals de fum... Som un, uns visionaris per fer una aposta innovadora i a mancar en vintage el codi Morse i, bueno, i s'han anat multiplicant eh, eh, Això és el que sempre hem parlat en aquest programa i avui no hi ha la pilar per, per eh, confirmar-ho De fet, un d'aquests tuits un... era la Pilar eh, que, que consti la, la, la reputació i la notorietat no? mm. eh, Aquí, doncs, per exemple, s'ha entrat en un tema de, de crisi de la companyia doncs, eh, Unes declaracions desafortunades del seu director general Eh, pues, generen tota una sèrie de eh, respostes mm. evidentment a la xarxa i a les, i a les xarxes socials perquè n'he vist aquests dies ni vist en el Twitter, ni vist en el Facebook ni vist eh, els comentaris del diari que eh, el diuns 11 sembla que a mig matí ja pujaven 60 no, no, no els llegeixo mai però mm. bueno, vaig veure aquí que, que hi havia molts comentaris doncs volia dir que hi havia molt soroll a la sí. xarxa Uitant. aquestes coses doncs pues, eh, Evidentment, aquí eh, s'ha d'afrontar però les declaracions que jo considero desafortunades del director general eh, s'haurien de matitzar i l'equip de xarxes d'Andorra Telecom de, de social media hagués tingut que contrarrestar en aquests dies el que es deien a la xarxa i no s'està veient cap resposta per part d'Andorra Telecom o almenys a mi no m'ha semblat veure que, que hi hagués, hagués cap mena de reacció Això és quan es parla de com gestionar una crisi això seria una crisi d'imatge sí, no? sí, sí, i de reputació online correcte I perquè moltes de, de totes les crítiques estan fetes a nivell de, de l'online clar Home, de fet, una de les coses que la gent es queixa és que, el, malgrat el que diguin, calculo que aquí també hi ha un problema de percepció, no sense voler entrar més enllà, però de la mateixa manera que Som Telecom insisteix en destacar la qualitat de la, del producte que ofereix i els preus competitius que atorgen els seus productes, és la seva paraula contra la resta dels usuaris que es queixen precisament del contrari. I no només això, sinó que, a més a més, els diners dels beneficis, dels grans beneficis que opta aquesta companyia per a pública amb, amb no només els nostres ingressos sinó també amb els, els turistes que ens visiten i de tot el que els genera, del trànsit de dades i de trucades telefòniques a nivell internacional dels, de la gent que està en Rumi de Andorra part d'aquests diners en comptes de reinvertir-se en millorar el servei, en millorar les prestacions, en oferir un millor producte, un producte més barat segurament el que es fa és s'abdueix, ara ho jo, jo, jo tinc que discrepar perquè Va, una, discrepa. part, una, una part de d'aquests beneficis s'han reinvertit en una xarxa de fibra òptica. Avui en dia que estar molt contents de la xarxa de fibra òptica que tenim perquè 100 megabits han sigut un dels primers països. Em dirà, home, el país és petit i ha, fàcil. ha fàcil. Oh, s'havia de fer. S'havia de fer i ha costat diners i era una manera de, de tindre una visió. Una part s'ha reinvertit. Uh, sé que aquests dies també estan parlant de queè estan canviant tota la part de la telefonia mòbil, les centraletes, mm. per poder donar més serveis uh, a nivell de mòbils i sobretot serveis de dades i mm. serveis addicionals. La, la, la televisió per fibra, quan no es congela acaba falla, falla molt és, sovint que falla sovint uh, el diumenge a la tarda i a la nit quan estàs intentant mirar alguna emissió amb alguna cadena francesa, eh, pues, eh, funciona bastant correctament jo crec que la companyia fa esforços potser no ho sabem no se sap eh, vendre correctament no se sap fer correctament a, a nivell de tarifes evidentment, si comparem contra la més barata del món mundial sempre serem més cars mm. eh, si comparem contra les diferents ofertes que es troben a Espanya i, i no totes són barates no totes són cares tampoc jo crec que estem a Espanya o a França estem en un promig mig alt potser potser sí, però també amb una qualitat una mica més alta a nivell de fibra òptica o quan parlem fibra òptica que el que podem trobar a França o a Espanya evidentment hi ha zones de París o zones de Barcelona que seran cablejades i que estaran al gigabyte uh -huh. zones però no tot el país aquí és la diferència ara, jo crec que és una massa lluny que de pretendre cobrar uns serveis que estan donant a l'èxit del triomf d'internet, que si no existissin potser la gent no sabonaria internet Clar. I, i, i de voler, voler cobrar aquests diners tant per un costat com per l'altre, o els usuaris o els que provoeixen aquest servei sí. és una cosa que aquí jo crec que hi ha un error a nivell de, de la comunicació que s'ha volgut fer Clar. del tema aquest No sé, caldrà veure doncs de quina manera s'acaba gestionant si són unes també s'han de posar en context moltes vegades, perquè que pot ser una conversa, és no entre amics, perquè aquestes declaracions distesa. surten sí però surten d'una entrevista que pot ser més o menys distesa i fer la consideració de dir home, doncs jo crec que aquests serveis s'aprofiten de les nostres infraestructures igual sí que haurien de pagar alguna cosa de fer aquest comentari a dir jo crec que WhatsApp hauria de sortir perquè s'està de carregar al nostre negoci. Hi ha un abisme i es pot interpretar segons com s'enfoqui el tema, de totes dues pues... maneres sense ser és impossible que les dues siguin correctes, per tant, algú no acaba d'estar explicant el què. Okay. Uh, això és sobre... També hi ha una, una tendència a nivell mundial, i s'està reclamant molt, que és el que parlen de la neutralitat d'internet. No? Mm -hmm. La neutralitat d'internet seria de que els operadors de telecomunicacions no poden prioritzar cap servei per davant de cap altre, per molt que aquest servei vulgui pagar los Clar perquè si no arribarem a un moment internet ha estat construït sobre el principi d'igualtat i de neutralitat mm. és a dir, que l'empresa més petita més petita que tenia un empleat i que muntava una pàgina web, tenia el mateix dret i la, la mateixa ample de banda i la mateixa velocitat d'accés a la seva pàgina web que Google, que té milions i milions no? eh, evidentment eh, relativitzant amb l'infraestructura que estàs utilitzant no? Però que, no, que ningú prioritzava Google per damunt d'aquesta persona, ni al revés. Llavors, jo crec que això ha de continuar i s'ha d'obrar per anar d'aquesta manera. Eh, a Andorra van passar un decret fa, fa dos anys que anava en aquest sentit de la neutralitat d'internet, de dir, no es pot cobrar no, no és perquè cobris amb un servei o no cobris amb un servei que la pots prioritzar, has de posar-los tots a la mateixa prioritat si, i això és la tendència que hi ha a nivell mundial, de que tots els parlaments, i és una discussió que s'està tenint molt forta, mm -hmm. de dir doncs, hem de eh, preservar aquesta neutralitat, perquè si no què voldrà dir? Que en el futur els que, emprene els que faran emprenedoria sobre internet estaran Eh, amb, amb condició inferior als que ja estan allà actuant i que estan pagant a tots els, tele, a tots els operadors Clar. En fi, fa de mal res altre, perquè més són tot un seguit de qüestions que com són noves es van implementant i regulant a mesura que es posen en marxa i per tant doncs... Correcte, són d'un any per altre no existeixen i fa deu anys no, no sabíem ni què era no? mm. quasi bé i eh, aquesta setmana també jo volia parlar d'hi ha hagut algunes innovacions en Twitter mm -hmm. eh, que, que són interessants de comentar ha ah, sí? eh, sí. passat a Twitter, jo m'ho perdut bueno, eh, de molts contes ja comen poden començar a reenviar i, i si ho fas des d'una taula o des del mòbil el teu Twitter el pots començar a reenviar com un email mm -hmm. que això és una cosa que pot ser molt interessant doncs, perquè eh, pots reenviar per email o el link o pots reenviar primer el teu tweet sense. Mm. i l'altra part que ha sigut molt interessant de veure apareixer és que en la búsqueda quan poses alguna paraula clau a la recerca de, mm. de Twitter ja també t'apareixen la part d'imatges és a dir hi ha ja busca entre les imatges que s'han penjat a Twitter i els tuits que s'han fet amb aquella amb aquella paraula que tu busques cada cop estem més interconnectats, cada sí. cop tenim més definida la nostra imatge digital la nostra personalitat digital fins i tot també i si ara mateix algú que segur nadi us tipendes en com un suposi, però estic com que això es pot fer, i, si no és que s'està fent ja. Agafes i configures tota la informació que apareix sobre tu a través dels teus comptes Twitter, Facebook, Instagram, FourSquare, blogs, pàgines uns uns a la teva IP i a les pàgines a les quals has accedit al teu historial. Sí, sí, sí. És més efectiu que la teva bossa de les escombraries, eh, gairebé? O més, fins i tot? Home, depèn del que busques. Si busques... I, jo tenia uns veïns l'altre dia que buscaven a veure qui tirava unes bosses de les escombraries per allar a terra sense posar-les en el contenidor i, i alguns van remenar la bossa de les escombraries. Clar, és més efectiu que la part eh, yeah. eh, electrònica. Però la part electrònica, si tu vols saber alguna d'alguna persona, evidentment sabràs gairebé tot. Mm-hm des de la parella, les parelles que ha tingut eh, fills eh, bé, bueno, clar, tot. tot perquè la gent també posa tot sense mirar mm. si ho pot posar o no ho pot posar és un problema de protecció de dades personals que em sembla que també n'hem parlat sí. amb algun programa anterior que clar, pues, la gent eh, cada dia és menys curosa amb aquests temes no? no eh? Són menys curosos però també potser perquè no tenim la percepció de perill que no sé si hauríem de tenir-la o no, si realment hem de tenir por a les xarxes. si Aquest és un altre plantejament. No penges res. La mesura intel·ligent no penja res que es pugui tornar en contra teva, però tampoc no saps com canviar la teva vida d'aquí un temps. Tampoc no saps a qui no se'n podrà fer amb el temps de determinada informació. Jo, jo crec que, bueno, d'entrada, seria bo començar a protegir la, la part del dels infants i dels joves, dels menors mm, però tot i així hi ha nens que estan al Facebook sense anar més lluny sí, però també els pares a vegades tots en coneixem, nens de menys de 13 anys que estan per al això, Facebook quan el Facebook et diu si no tens 13 no anys no hi pots estar-hi mm, i comencem malament mm. I, i aquí és on s'hauria de canviar la, la percepció que hi haurien de ser els mateixos pares que, que els posessin eh, que, que fossin més vigilants, com als menors deixar-los navegar en el Facebook o a les xarxes socials sense la presència dels pares tampoc és convenient, sí. perquè també és el que veiem, apareixen algunes notícies i en aquestes setmanes anteriors n'hem tingut de bullying, de bullying a sí. nivell de, dels infants de les de, xarxes, de, de les xarxes. Mm. Ja, és, és molt difícil de els hi deixes total llibertat, que facin el que vulguin, que diguin el que vulguin i no els controles. El que has de fer aleshores? Tampoc no pots estar tota l'estona. Ara faig jo de, de l'altra banda, però I, què has de fer? I... Estar fent de policia? No, jo crec que potser hi ha dispositius electrònics que vegades estan a les habitacions que que estar al metge d'on no? mm. i a les habitacions no. Les habitacions són fetes per dormir, potser. Clar. No és fàcil, no és fàcil perquè, a més a més, a vegades prioritzem la comoditat, a vegades el fet de tenir-ho a casa ens fa tenir una falsa sensació de seguretat. Ho expliques perquè ho expliques, però penses que amb l'explicació n'hi ha potser no és suficient. I és, és aquí que és la dificultat, no?, el fet de, de no tindre un vis-a-vis -vis una persona, de no veure si es torna vermella, i si no es torna vermella, si et en cara de... de circumstàncies. De circumstàncies, el que sigui, pues fa que puguis dir o puguis menys dir més o més coses, no? És una dificultat, no en ho entenc. Una de les coses que a mi m'ha cridat l'atenció llegia un article l'altre dia a la premsa que feia referència a com han canviat els, les maneres, moltes vegades, no, de relacionar-nos gràcies o per culpa de, de les noves tecnologies, no? I feia referència, per exemple, que abans doncs es trucava per telèfon sense sms el problema és que en canvi això de trucar es, es considera que és com molt invasiu no truces abans avises de que et trucaràs no envies un whatsapp dient no va bé que truqui no et va bé que truqui ara a canviar una mica la percepció no? de, de trucar en qualsevol lloc en qualsevol moment es, es prioritza d'una altra manera I, sí, perquè potser també hem passat de la telefonia fixa que trucaves a vegades a la gent abans que hi hagués els mòbils, els que us ens recordeu mm. trucaves a la gent i deixaves un, un, un missatge, encàrrec sí. I, i a vegades molts també jugaven a que deixaves l'encàrrec o que et deien no, no, no hi és, no hi és <ríe> diu, que, tàvem, diu que no hi és diu que no hi és <ríe> I, sí. i gestionaves els fluxes de, de, de trucades molt, molt, de manera molt diferent mentre no mm. estaves al despatx no eres localitzable quan no estaves a casa no tenies trucades de feina o quasi gairebé mai mm. I, i, i quan estaves en el cotxe pues, escoltaves la ràdio pues, perquè no hi havia res més uh, això era una Mal base es es eh? però ara també hi ha moltes trucades en el mòbil Ah, quan van apareixer els mòbils semblava que et podien trucar a qualsevol moment, a qualsevol lloc i de qualsevol manera, no? Que ens trobavam en aquelles situacions barrans de trucades als funerals, als concerts, en quants a... a... a... llocs menys més inapropiats la gent s'ha començat a, a disciplinar també una mica amb això mm. i però continua trucant i a vegades trucant a deshores perquè dones el mòbil a algú i, i sembla que perquè hagis donat el mòbil que et puguin trucar a les 10 de la nit o a les 11 clar. per demanar-te algo de feina o alguna personal mm. que els i, hi facis un cop de mà no? llavors la gent ara potser s'està disciplinant més a, de, a dir et puc trucar, et molesto que truca un mal, mal moment i, i potser és, clar, el telèfon és molt intrusiu Clar. El missatge no ho és tant. Dona un marge, sí. Dona un marge. Tu envies un missatge i a millor no et llegeixen fins demà. És a dir, se'n al, al temps del telèfon fixe. Que necessitem deixar aquest, aquesta m, distància de seguretat, no? Que per de la im, immediatesa. Físic, no, i que, i que en alguns és un tema físic, d'ella de la distància d'un braç, no? Per respecte a la distància sí. interpersonal, doncs, també amb, amb comunicació... 2.0 d'haveria aquesta mínima distància sí que no s'ha de traspassar si no ets convidat a que a, a traspassar-la. Ja, però llavors trobes la gent que t'està enviant els whatsapps mm, i, i que sembla que els tinguis que llegir en aquell moment i els hi hagis de respondre en aquell moment. O gent que s'enfada perquè no respons les trucades al mòbil, perquè si no perquè portes un mòbil. Ja, també... Llavors, clar, jo crec que encara estem eh, creant cultura i creant una forma de, de viure... L'etiqueta. Allò que parlàvem de la neta etiqueta... La, la neta net però és una forma de viure, no? Mm. Tenim que aprendre a viure amb aquestes tecnologies. passa que si són molt canvians, com han estat fins ara, ens costarà, perquè clar. voldrà dir que d'aquí dos anys, potser estem parlant ara del WhatsApp, i d'aquí dos anys el WhatsApp està passat de moda. Mm ha passat amb d'altres formes de comunicació Clar. com ha passat amb el Lemule per exemple, no? Que, fa 3 o 4 anys o 5, qui no baixava per l'emule era raro era raro o aquells missatges que, que se n'ha fet de l'emule per cert continua funcionant o no no, ho sé, no, ho sé. no no no no no no en no, idea. Idea. no no de, de mm. ja no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no és a dir, les modes van van pujant i van baixant no? i a França, per exemple, hi va haver una xarxa que mentre el Facebook no era molt famosa, era el Copen de Bank gairebé tothom que era, venia a partir de les classes t'inscrivies per, per retrobar els antics companys de classe d'universitat, del col·legi de no sé què la preqüela, vaja però bueno, sí, és com, com el miniteu que va ser sí. el prèvi de l'internet dels francesos mm. van tindre abans que el Facebook el Copen de Bank Eh, aquest cap de setmana passat llegia que actualment el Copendabank pues, té un 33 un, un, quasi un 40% de desafecció eh, perquè la gent s'està posant a Facebook i, i estan deixant aquestes xarxes la, la cosa va evolucionant. Ningú ens pot garantir que d'aquí dos anys Facebook tingui encara el mateix èxit que ara. Mm. Uh, MySpace gairebé uh, va passar l'altra vida. Uh, mm. Hi ha hagut una sèrie de xarxes i de coses que han anat apareixent d'eines que la gent ha fet servir una temporada i ha deixat de fer servir. Un dia podríem fer un programa per parlar de totes aquestes coses relativament recents, perquè són relativament recents, Intenta trobar una pel·lícula amb VX a la majoria de, de magatzems del país. <ríe> Són residuals. Són residuals. I, ja. I, I els DVDs? Els DVDs. Per no parlar de les cintes amb Betamax, els VXs... Bueno, però ja estàs anant molt enrere, ara. Home, els I, disquets... I, I els videoclubs. Han passat amb una altra vida, també. I I les agències de viatges es mantenen, però... Però per què han sabut també o estan sabent reorientar-se a donar resposta a particions específiques que internet, doncs, al ser molt més generalista, no no permet a, a acabar de aquest tracte més personal. No vol dir que sí. hagin de desaparèixer els negocis, vol dir que s'han de reinventar. Sí, sí, sí. I que com el que abans ni havia prou, ara potser ja no n'hi ha. Bueno, és una dificultat i... La, la societat està canviant la manera d'utilitzar les eines i de, de les eines que utilitzem també està canviant i tot s'ha canviat molt ràpid estem en una societat que dos canvis que són bestials no? tot canvia però als nostres pares hi havien coses que, que s'eternitzaven bueno, s'eternitzaven, potser duraven 10 anys no? però és que ara de parlar d'una cosa que durant 10 anys sigui viable o sigui vàlida es fa molt difícil sí la veritat és que sí, eh? Hi ha coses que es van fonent, que van desaparèixent, que van quedant enrere. Bueno, ara és quan ens fas sentir grans. No, per què? Home, perquè et vas sentint gran, no? Veient com tot el teu món, o el que tu consideres que és el teu món, es va diluint, va desapareixent, aquelles botigues ja no existeixen, aquells carrers, Carlemenys serà peatonal, ara anirem a parar. Vols dir... Això diuen, no? Això diuen. Això diuen. En fi, cal rebeure que va on es porta aquest món canviant al 2.0 per anar-li seguint la pitja de prop. Nosaltres estem aquí a amb els webs per seguir-li ben de prop què és el que passa i què és el que deixa de passar. Al fons Miralles, moltíssimes gràcies per ser avui. A tu, Noé. Eh? Ens en dimecres vinent amb sí, la Pilar Zeta també. Sí, esperem que vingui la Pilar, eh? Sí, i eh, la dels marcianos i... El que l'han adduït. No sí. sé no sé, l'última pista és un tuit que va deixar el Salvat, no ho sé ah. Vés a saber S'ha a... volgut escaquejar a saber. Sabia que ens preguntaries d'això i... I no ha volgut, no volgut altra, altra matèria Ens va, retrobarem negre. dimecres vinent amb toc amb els webs i demà amb tots els oients del Ningú és Perfecte, a partir de dos quarts de dues del migdia, gràcies per la seva atenció, que passin una molt bona tarda